15. Третя година. Годіння звучало гучніше. «Стоп!» – сказав Люк. Отут тут повертайте!» Він указав на ґрунтову стежку, приховану за здоровенними старими соснами. Ледь видно. «Ти цим шляхом тікав?» – запитав Тім. «Та ні, де там? Вони б мене зловили». «То як ти...» «Вона знає», – сказав Люк. «А що знає вона, те знаю і я», – Тім повернувся до місіс Сіксбі. «Там є ворота?» «Його, запитай!» – майже виплюнула вона. «Воріт нема», – сказав Люк. «Лише великий знак, де написано експериментальна станція паперова промисловість Мейну, і вхід заборонено». Тім вимушено всміхнувся від виразу чистої люті на обличчі місіс Сіксбі. «Малий копом росте, правда, місіс Сіксбі? Будь-яке алібі розкусить». «Не треба цього», – сказала вона. «Через вас ми всі троє загинемо. Стикгауса ніщо не зупинить!» Вона повернулася через плече до Люка. «Ти ж думки читаєш, знаєш, що я не брешу. То йому скажи!» Люк промовчав. «Далеко ще до того інституту?» – запитав Тім. «Десять миль», – відповіла місіс Сіксбі. «Може, трохи більше?» Очевидно, вирішила, що тактика повного ігнору нічого не дає. Тім повернув погляд на дорогу, проїхавши повз великі дерева, гілля терлися об дах і боки автомобіля. Він виявив, що дорога гладенька і доглянута. Місяць у третій чверті над головою осяяв щілину між деревами, від чого земля набрала кольору кістки. Тім згасив фарби субурбана і поїхав далі. 16 Третя двадцять Ейвері Діксон холодною рукою вхопив Калішо за зап'ясток. Вона дрімала на плечі в Нікі, а зараз підняла голову. «Ей, Вестере!» «Буди їх. Гелен, Джорджа і Нікі. Розбуди!» «Що?» «Якщо хочеш жити, розбуди їх. Уже скоро почнеться». Нік Вільгольм уже прокинувся. «А ми виживемо?» – запитав він. «Думаєш, це можливо?» «Я вас там чую». Голос Розалін долинув з того боку дверей, приглушений лише трішки. «Про що ви там говорите? І чому так гудите?» Каліша розторсала Джорджа і Гелен. Вона знову бачила кольорові цятки. Бляклі, але вони були. Цятки проносилися тунелем, наче діти на ковзанці. І це мало сенс, бо певним чином це й були діти. Правда? Чи те, що від них залишилося?» Це думки, що стали видимими. Кружляли, танцювали і вихорилися, ніби блукальці з палати А. І чи не стали ці діти трішечки живішими? Зовсім трохи. Каліші так здавалося, хоча може то лише її уява. Видавати бажане задійсне. До цього дуже звикаєш в інституті. Живеш цим. Знаєте, у мене пістолет. «У мене теж, леді!» – гукнув Джордж. Ухупив себе запах і повернувся до Ейвері. «Що за кіпіш, бейбі-бос?» Ейвері подивився на всіх по черзі, і Каліша побачила, що він плаче. Від цього її у шлунку поважчало, наче вона з'їла щось не те і зараз виблює. «Коли це станеться, рухайтеся швидко!» Гелен. «Коли що станеться, Ейвері?» «Коли я поговорю по великому телефону!» Нікі. З ким? З іншими дітьми. Дітьми далеко звідси. Каліша кивнула на двері. У тієї жінки пістолет. Ейвері. Це останнє, про що вам треба турбуватися. Просто рухайтеся. Ви всі. Ми всі, виправив Нікі. Ми, Ейвері, ми всі підемо. Але Ейвері хитав головою. Каліша спробувала проникнути в ту голову. Дізнатися, що в ній діється, що він знає, але видобула лише три слова, які раз за разом повторювалися. Ви мої друзі, ви мої друзі, ви мої друзі. 17. «Вони його друзі, але він не може піти з ними», – позвався Люк. «Хто не може піти, з ким?» – запитав Тім. «Про що ти?» «Про Ейвері. Він мусить лишитися. Він той, хто мусить подзвонити на великий телефон». «Е, Люко, не розумію, про що ти». «Мені вони потрібні, але і він також!» – скрикнув Люк. «Мені потрібні вони всі! Це не чесно!» «Він здурів!» – промовила місіс Сіксбі. «Тепер ви це, звісно, розумієте!» «Заткнися!» – гаркнув Тім. «Востаннє тобі кажу!» Вона поглянула на нього, роздивилася обличчя, підкорилася. Тім повільно провів субурбан над підвищенням і зупинився. Дорога попереду поширшала, крізь дерева він бачив вогні і темний корпус будівлі. «Думаю, ми на місці», – сказав він. «Люко, не знаю, що там відбувається з твоїми друзями, але поки що ми на це вплинути не можемо. Треба, щоб ти взяв себе в руки. Зможеш?» «Так». Голос прозвучав хрипко. Він прокашлявся і спробував знову. «Так, окей». Тім вийшов, обійшов до пасажирських дверей і відчинив їх. «І що тепер?» – запитала місіс Сіксбі. Вона говорила буркотливо і нетерпляче, але навіть у тому бідному освітленні Тім бачив, що вона боїться і має на це всі підстави. «Виходь, далі ти поведеш. Ми з люком сидітимемо позаду, і якщо ти надумаєш якусь дурницю, наприклад, заїхати в дерево перед тим, як ми дістанемося тих ліхтарів, я крізь сидіння прострелю тобі хребет». «Ні, ні!» «Так, якщо Люк має рацію стосовно того, що ви робили з тими дітьми, ти багато їм винна. Настав час сплачувати борги. Виходь, сідай за кермою вперед. Повільно. Десять миль на годину!» Він замовк. «І поверни бейсболку козирком назад!» Вісімнадцять Енді Феллоус зателефонував з комп'ютерної кімнати «Стеження». Говорив він голосно і захоплено. Вони тут, містер Стикгаус. Зупинилися за сотню ярдів від того місця, де дорога повертає на під'їзну доріжку. Фари в них вимкнуті, але від місяця і будівлі світла вдосталь, щоб роздивитися. Якщо хочете, виведу вам на монітор, щоб ви підтвердили… Нема потреби! Стикгаус кинув свій супутниковий телефон на стіл. останній глипнув на нульовий, той дякувати Богові мовчав, і подався до дверей. Рація була в нього в кишені з увімкненим підсилювачем і з підведеним до вуха навушником. Усі його люди були на цьому каналі. Зіку? Тут бос. З леді лікаркою. Дагу? чеде? На місці. То був Даг, шеф-кухар, який у кращі дні іноді сидів за вечерю з дітьми і показував їм магічні трюки, від яких молодші сміялися. Також бачимо транспорт. Чорний дев'яти місник. Субурбан або Тахо. Правильно? Ага, Гледіс? На даху, містер Стикгаус. Усе готово, тільки змішати треба. І якщо почнеться стрілянина, дій! Хоча тут було вже не якщо, а коли. І це коли почнеться за 3-4 хвилини. Може й швидше. Принято. Розалінд? На позиції. Тут дуже годе. Я думаю, вони щось замислили. Стикгаус не сумнівався, що так і є, але це ненадовго. «Скоро в них будуть клопоти з тим, щоб дихати!» «Тримай позицію, Розалінд! Не встигнеш озирнутися, як будеш на матчі «Сокс» на Фенвеї. «Складати мені компанію, сер!» «Лише якщо дозволиш уболювати за Янкіс!» Стикгаус вийшов назовні. Нічне повітря несло приємну прохолоду після гарячого дня. Він відчув наплив прихильності до своєї команди, до тих, які залишилися з ним». Вони отримають за це винагороду, що б там не сталося, якщо його про це питатимуть. Це важка служба, і вони залишилися, щоб нести її. Чоловіка за кермом Субурбана обманули, нехай. Він не розуміє. Не може зрозуміти, що життя всіх, кого він коли-небудь любив, залежить від того, що вони тут роблять. Але вже все. Усе, на що годиться обманутий герой, це померти». Стегаус підійшов до шкільного автобуса, який стояв біля флекштока, і востаннє звернувся до своїх підлеглих. «Снайпери, зосередьтеся на водієві, зрозуміло? У нього бейсболка назад повернута. Тоді розстрілюєте всю машину, відпереду до заду. Цільтеся високо, виб'єте оте темне скло і зможете вціляти в голови. Підтвердьте». «Підтвердили». «Стрільбу почнете, коли я підніму руку. Повторюю, коли я підніму руку». Стекгаус став перед автобусом, поклав праву руку на прохолодну, вкриту росою поверхню, лівою вхопився за флагшток і став чекати. 19. "Рушай", наказав Тім. Він лежав на підлозі за водійським сидінням, люк під ним. "Будь ласка, не змушуйте мене цього робити", сказала місіс Сіксбі. Якщо дасте пояснити, чому це місце настільки важливе... Рушай! Вона рушила. Ліхтарі наближалися. Вона вже бачила автобус, флагшток і тревора між ними.